Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, və salatu və selamu alə eşrafilənbiyyəyi və mürsəlin, nəbiyyəna Muhammedin və alə alihi və sahbihi ecma'in, rabbi şirahli sadri və yasrli emri və ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Amma ba'd, aziz qardaşlarım, amca cəcəmiz sizə Allah'tan qırhmağı, takvə edirəm. Yenə Vəqərə suresinin təfsiri davam edir. Uzun Allah bu ayədə buyurur ki, وَاَلَّمَا أَدَمَاً أَسْمَاءَ كُلَّهَا O, yəni Allah s.a. Ademə adların hamısını öyrətdi. Nə ki, adlar var idi, hamısını Ademə öyrətdi. ثُمَّا عَرَدَهُمَ الْمَلَاِكَةِ Sonra bunları mələklərə göstərib dedi nəyik adları var idi. O əşyaları, o şeyləri mələklərə göstərdi və dedi ki, "Faqal anbiuni bi asma'iha uleh. Bunların adlarını mənə xəbər verin." Deyirəm, bunların adları nədir? Deyirəm, "Quntum sabiqin. Şərt qoyurunlarsınız, əgər doğru danışanlarsınızsa." Qal subhanaka la ilma lana Sən Paşamu müqəddəsən. Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa bizə heç bir bizdə heç bir bilik yoxdur. Və innə fa'ən təl alimul hakim. Sonradan dəylər ki, həqiqətən sən biləsən, müdriksən. Əlbəttə və Adəm alay salam danışaq. Adəm alay salam insandır, bir peyğəmbərdir. Və nə üçün adam adlanıb? Nə üçün adam adlanıb? Bunu təfsir alimləri bir şey Çünki o, yerin üst təbəqəsindən yaranıb. Buna gələrəcə ədin deyilir. Gerçi, xulika ədəmin ədimul ərd. Adəm əleyhissalam yerin üst təbəqəsindən, üst layından, üst qatından yaradıldığı üçün Adəm adlanıb. Buna yoranana Adəm deyirlər. Və Adəm əleyhissalamının bir çox fəzilətləri var. Məlif burada bir neçəsini gətirir, bir neçəsini də əlavə olaraq qeyd eləmişik. Deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, qiyamət günü müminlər bir yerə yaxışdıqda deyəcəklər ki, kim bizə Rəbbimiz yanında şəfayətçi ola bilər? Və gələcəklər Adem aleyhissalama yanına və deyəcəklər ki, sən insanların atasısın. Və bu bir fəzilət. Bütün insanların atasıdır. Adem aleyhissalama. Sonra deyəcəklər ki, Allah səni öz əli ilə yaraddı. Bu ikinci fəzilətdir yeganə insandır ki, Allah əli ilə yaradır. Dörd məxluq var ki, Allah öz əli ilə yaradı, lakin o məxluqlar arasında insan olan Adəm ki, Əli ilə yaraddı və mələkləri sənə səzdə etməyə əmr etdi. Bu üçüncü dükə əzilər. Əmr etdi mələklərə ki, ona səzdə etsin. Səzdə də burada həqiqi mənadadır. Adəm üçün hörmət, Allah üçün isə itayətdir. O səzdə Allaha itayət ibadətdir, amma Adəmin qarşısında hörmətdir. Bakın, səzdə elə səzdəyir, əsli mənədə olan səzdə. Və bir də sənə əşyaların, bütün şeylərin adlarını öyrətdi. Bu da fəzilətdir. Bütün şeylərin adlarını Adəm ə.sələmə, Allah s.ə.ələ özü öyrədib. Hər birimizə o adlarını atağınamız öyrədir. Amma Adəm ə.sələmə məhz Allah s.ə.ələ öyrətdi məläkələrə göstərdik ki, onun elmi sizinkindən daha çoxdur. O sizdən daha üstündür. Başqa digər hadisdə bir nəfər sahabelərdən gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, ey Allahın elçisi, Adəm əleyhissalam peyğəmbər idi? Ya Muhammad sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əlbəttə peyğəmbər idi. Deyəndə onunla Muhəmməd sallallahu əleyhi arasında nə qədər müddət olur? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, 10 əsir. Onunla Nuh (aleyhissalam) arasında 10 əsr ara oldu. Onun əsri sonra Allah Taala Nuh (aleyhissalam)ı göndərdi. Deməli, İbn Abbasın rəvayətinə görə, onun əsri insanlar təvhid üzərində olur. Elə ki, şirk etməyə başlayıblar Adam (aleyhissalam)dan sonra, onun əsri sonra. Şirk etməyə başladığıda Allah Taala ilk elçini Nuh (aleyhissalam)ı göndərdi. Sonra deyir ki, bəs Nuh (aleyhissalam) ilə İbrahim (aleyhissalam) arasında nə qədər müddət oldu? Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, onların arasında da 10 əsr oldu. Və deyirək, Allahın elçisi, ümumiyyətlə, nə qədər peğəmbər mövzuddur? Yəni, nə qədər peğəmbərlər olub? Deyir 124 124.000. Və deyir, və sonlardan nesəsi elçi olub? Deyir ki, 315-i elçi olub. 315 və bu, böyük bir toplum idi. 315 elçi böyük bir şeydir. Hədis əsən hədisdir. Sonra bir rəvayətdə gəlir ki, Musa alayhis salam o, Adem alayhis salamla görüşür. Soruşacaqsınız ki, harda görüşür? Və nəzə görüşə bilər? Onlar arasında nə qədər vaxt olub? Adem alayhis salamın vəfatından nə qədər sonra Musa alayhis salam gəldi? İbn deyir ki, salaf alimlərindən biri Əbul-Həsən Qabisi deyir ki, onların ruhları səmada görüşdü. Bunu təsdiqləndirir ki, peyğəmbərlərsə həllən Mərası getdikdə nəcə ki, onlarla görüşüyür. Eləcə də onlar orada görüşmə ehtimalı döyübdür. Bundan başqa bir dəliyə yoxdur ki, onlar başqa bir yerdə görüşə bilər. Vəzlər deyir ki, Cüya Musa Aleyhisselam sağlığında Allahdan xaiş edib, dua edib ki, Adəm Aleyhisselam onu göstərsin, onunla sürpət edib. Lakin bu, çox zəif bir rəydir. Və Musa Aleyhisselam o vaxt Adəm Aleyhisselama deyir ki, ey Adəm, Allah səni öz əli ilə yaraqdı. Sən bizim atamızsın. Sənə öz tərəfindən, özündən bir ruh düfürdü. Ruh verdi. Yaraqdı, əli ilə. Sonra ruh verib cavandırdı. Bu mələklərə də əmr etdi ki, sənə səzdi etsinlər. Və səni cənnətdə məskunlaşdırdı. Gördür, nə qədər fəzilətdir. Cənnətə hələ heç kəs həm ruhu ilə, həm də cismi ilə daxil olmayır.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 bariq olur ki, artıq Allah onu bağışladı. Həmsinin <coughs> o ilç məxluldur. E, insanların ilçi. Bu da fəzilətdir. Və atasız, anasız yaranıb. Bu da fəzilətdir. Allah subhanətə alə deyir ki, indi məsələ isə indi və Allahikə məsələ Ədəm. Həqiqətən Allah yalında İsa'nın məsəli Adəmin məsələ bənzəyir. Onu yarattıb Sonra da ol dedib, o oldu. Törpaqdan yarattı, sonra da ol dedib, o da oldu. Sonra, Adəm ə.səlam birinci səmadadır. Bu da Səhil Buxarədə sabit olub, sabit ədisdir. Peyğəmbər s.ə.m. deyil, birinci səmada, dünya səmasında. Adəm ə.səlamı gördü. Bu da əqiqə, Adəm ruhu oradadır. Bu da bir fəzilətdir. Həmsinin zənnətə daxil olan insanlar hamısının boyu Adəm ə.sələmin boyunda olacaq. 60 dürsək uzunluğunda. Və həmçinin Adəm ə.sələmin deyəcək, bir rəvaətdə gəlib ki, 100 nəfərdən hər birini cənnətə çıxar cənnət üçün 99-u cəhənnəmə. Bir rəvaətdə gəlib ki, 1000 nəfərdən birini cənnətə 999-u isə cənnəmə çıxar. Bu da fəzilətdir. Onun üçün. Allah-u Teala Adəm A.S. bu əşyaların adlarını öyrədir, bu öyrətmənin yolu necə olur? Yəni, hansı üslubunu öyrədir? Təfsirdə gəlir, qatayda rahimə Allah-u Allah Teala deyir ki, bu dağdır, bu dənizdir, bu ağazlardır, bu filan şeydir. Bu filan şeydir, şeydir, bu cürlə, bu minvalla bütün adları onlara, ona öyrətdi. Sonra da mələkilərə müraciət eddi ki, əgər bilirsinizsə, deyin, mürək, bu şeylərin adları nədir? Ayin axırında Allah Tala deyir ki, Alimul Hakim. Hər ikisi ərəb dilinin qrammatikasında mübalağa formasıdır. Yəni hər kəs alim ola bilər, amma Allah Subhanahu taala -tə arimdir. İnsana alim demək olmaz. İnsana demə var ki, alimdir. Amma Allah Subhanahu taala alim, alimdir. Yəni elmi hər şeyi əhatə edir. Və həmçinin hakimdir. İnsan hakim ola bilər. Amma həkim, imin əl-həkim Allah s.ə. Əl əl hikməti, müdürkiliyi kimi eski əstəv hikmət müdürkiliyi ola bilməz. Hər kəs onun düzü bir hissəsi ola bilər. Allahın ona bəxş etdiyi bir hissə. <coughs> Sonra Allah taala deyir ki, qaləyə ədəmu əmbi'xum bi, bi əsməyim Mələkdə ki, cavab verə bilmir. Deyir ki, sənin bizə öyrətdiyindən başqa bizdə ilim yoxdur. Allah qalır, Adəmə müraciət edir, deyir ki, ey, Adəm, bunların adlarını onlara bildir. Baxın, burada incəliyə fikir verin. Demədi ki, öyrət. Dedi ki, bildir. Allah onu öyrətmişdir. Onun qalışı sırası ancaq bildirmək idi. Öyrətmək yox, bildirmək. Onlara xəbər vermək. Fələmmə <gülüyor> ənbəəhum bi əsməihim, qalə ələm əqulləkum inni ələmu qaybəs-səməvət vəl-ərdə. Elə ki, Adam aleyhisselam onlara bu əşyaların adlarını öyrəkdi. Allah onlara dedir, ələşilərə, mən sizə göylərdəki və yerdəki qeybi bilirəm. Aşyara çıxartdığınızı və gizli saxladığınızı da bilirəm. Demədim mi? Kirli. Övvəki ayələrdə bunu dediyi göstərimdir. Amma, Allah s.ə.v. bundan əvvəl ona bunları demişdi. Mələklərə demişdi ki, qeybidir. Köydə və yerdə nə qədər qeyb varsa hamısını bilirəm. Və bu onu göstərir ki, bu ayədə Allah ta'ala onu göstərir ki, qeybiyi Allah ta'ala istədiyinə bildirir. Heç mələklərin də qeybdən xəbəri yox idi. İndi baxın, ən şərəfli, ən fəzilətli insan Məhəmməz s.ə.v.dir. Allah ona əmr edir vezir şeyh kul la amliku li nafsi naf'an daran illa Allah. Demə ki mən özümə nə bir xeyir verə bilərəm, nə bir zərər yetirə bilərəm. Yalnız Allahın mənə istədiyi istisnadır. Sonra wala kunt a'lamul ghaiba lastaksartu min al-khayr. Buna məsələn yesu, "İn ana illa nazirun wa basheerun li mən istəsəydim, əgər mən Özüm üçün əvvəlcədən nə qədər xeyir hazırlayardım. Əgər qeyli bilsək Özüm üçün Peyğambər salsaram, deyir buradın. Əvvəlcədən nə qədər xeyir hazırlayardım. Lakin və beləliklə mənə heç bir zərər toxunmazdı. Lakin mən sadəcə iman gətirən bir zamanıq, iman gətirən bir qövrünü müjdələyən və qorxudan bir Peyğambərəm. Burada Allah subhanı tealə dedikdə ki, sizin Gizli saxladığınızı bilirəm. Nə demək istəyir? Onlar öz aralarında belə bir sohbət etdilər. Və dedilər ki, Allah subhanətə alə elə bir məxluq yaratmaq istəyir ki, biz ondan da fəzilətliyik, biz ondan da xeyirliyik, bizdən yəni səviyyəcə aşağı, fəzilətcə aşağı bir məxluq yaratmaq istəyir. Allah talad onlara bəyan etdi ki, bu sizdən də əfsəl, sizdən də daha üstün bir məxluqdur, insandır. Sonra Allah onlara nəyi əmr edir? Əmr edir ki, Adəm ə.sələ səzdə etsinlər. Və Allah qaladə, və yəkulünə lil mələyikətis cüduli ədəmə. Biz əmr etdik mələkilərə ki, Adəmə səzdə edin. Səzdənin mənası, ümumiyyətlə, ərəb dilində zəllil olmaq deməkdir. Bu, o, deməkdir. Ümumiyyətlə, bu, bu mənada səzdə zəlil olmaq, qoyun əymək deməkdir. Amma məhz buradakı səzdə, ibadət səzdəsi, alını yerə qoymaq deməkdir. Bunu da, bütün, yəni, əksər cümhur deyilir buna, əksər təfsir alimləri bunu deyir. Bəziləri xəta edib və deyiblər ki, Adəm ə.səlamın darşısında səzdə etmədilər. Sadəcə, birə aiddilər. Bəziləri də deyir ki, ümumiyyətlə ona qarşı tərzim etdilər. Onu uca tutdular. Yəni bütün bu təsirlər aksər təfsir alimlərinin dediyinə zidddir. Onlar səcdə etdilər. Bu da onları göstərir, o onu göstərir ki, onlar onun qarşısında rəcdə etdilər. Amma Allah üçün itaat Allah'a idi, hörmət üçün Adəm aləynəssalam. Və hamısının belə bir səcdənin Yusuf Aleyhisselamın atası, anası və qardaşları onun üçün etdi. Allah S.A. deyir ki, rafa boğayhə ələl-arşi və xarru ləhü succədən. O, ata anasını taxtazına otuzdurdu. Onlar hangisi qardaşları bircə ona səzdi etdilər. Allah S.A. bu ayədə bildirmir. Bildirmir ki, mələklərə, Adəmə salamı yaraddıqdan sonra bunu dedi, yoxsa əvvəl. Həcm başqa ayələrdə bunu bildirir. Məsələn, başqa bir ayədə deyir ki, və iz qələ rabbukə lilməleikətin, inni xalaku bəşəran min salsal min həmən məsnun, feizə səwaytuhu və nəfəxtu fihī min rūḥī fa ona ruh özünün ruhundan üfürdüm, səcdəydim və qayələri yaratdım, ölü ruhunu ötürdüm, səzlidim. Fərağ olmuşdan bunu deyir onlara, səzlənni isə yaradandan sonra ona edirlər. Bu göstərir ki, bu sözü onlara əlаqəni yaratmışdan əvvəl demişdi. Həmçinin başqa bir ayədə, ayələrə bu inni xaliqul bəşərən min qin feidəstəvətu və nəfəxtu fihī min rūhī faqāla ruhul Allah fəqəl mələklərə insan. Elə şonu Ruhundan nə zərdim? Səzdə Mələklərin hamısı səzdə etdi. Hamısı fəsərcədə illə iblisə. Hamısı səzdə etdi, bir dənə iblisdən başqa. Əbə vəstəqbərə və kəni minə kəfirəm. Üç dənəcəyə qalbələ gəlir. Əvvəlcə intina etdi. İntina etməyə bunu nəyə vədər etdi? Sonra təşəbbürlüyü etdi. Bu, təkəbürlüyü də onu gətirib nəyə çıxardı? Və kafirlərdən oldu. İntina etdi, təkəbürlüyü göstərdi və kafirlərdən oldu. İblis, haqqı bundan ondan əvvəl mələkələr arasında ən çox itaət edən bir cin idi. Və Allah subhanətələ hətta Quranda deyir ki, mələklərdən idi. Yəni, itaətdə mələklər kimi idi. Amma cimiydi, yəni oddan yaranmışdı. Bunu o özü də etiraf edir. Quran kərimdir ki, mən oddan yarattın. Mənək eləf nurdan yarandın. onun təkəbürlüyü, özünü daxmağı necə oldu? Bu Allah subhanfə alə ehtiraz edib, dedi ki, əs kudu, ilimən xələqdə tiynən, <gülüyor> palçıqdan yarattığım bir şeyə mən səzdə edəcəyən. O hə, təkəbürlüyü bunu gətirib çıxartdı, küfrə kafir oldu. Cinnan olması, yəni iblisin cin olması, Allah Subhanahu Taala Kehf surəsinin 50 ayədə deyir ki: "İz qulna lil mələikətiş şədū li adəmə fa səcdə illə bilisə kəənə minə cin". Bir mələkəyə əmr etdi ki, səcdə edin Adəmə ismına. Hamısı İblisdən başqa səcdə etdi. İblis də cinlərdən idi. Və başqa bir ayədə yenə onun cin olmasını Allah Subhanahu Taala belə göstərir: "Fa səcdə illə bilisə kəənə minə cinni fa fasəqa Hamısı səsli etdi, İblisdən başqa İblis fasid oldu. Asiliyyət etdi və o cinlərdən idi. Baxın, indi səsli etdi. Amma başqa başqa bir ayədə gəlir ki, Allah Subhanahu Taala deyir, mələkləri vəsf etdikdə: "Lə işte. Allahın onlara əmr etdiyinə qarşı asilik göstərmirlər. Mələklər asilik etmirlər. Onlara nə əmr edib əmr olunursa, onu da yerinə yetirirlər ki, mənəkələr asa olmazlar. Heç vaxt. İblis izə istisna edir. Cinlərdən idi, sanki onun tədiyyəti, yəni o, o xüsusiyyət onda olan o xüsusiyyət təkəbbürlüyü onu gətirib çarptı və kafir oldu. Ümumiyyətlə, <coughs> bir az iblis barəsində varib olan şeylərdən sizə deyin, biləsiniz, məlumatınız olsun. Bunda var, iblis sözü, yəni onun adı əbləsə şeytallıq etmək, yəni asili etmək, günahşər olmaq, yaramaz işlər etmək və s. Bütün pis işlər qaibdir. Əbləsə, feylinə daxildir. Bu feyildən əmrə gələn isimdir. İblisən abir. Allah s.ə.lə iblisə, iblisə görülməsi alsaqdır. Əmr edir ona deyə ki, fəxr rüzmin hə məzumən mədxurə. Zənnətdən O da zənnətdə idi. Feroradan mənfur, və qəbul olmasa çıx. Qəfur yani həmişə səninə nifrət olacaq. Nifrət sənin üzərindən əskiy olmayacaq. Və qəbulmuş rəhmətindən Allahın rəhmətindən qəbul olsan bir dəfəlik. Yeganə məxluq türki tövbəsinə tövbəsi qəbul edən deyil. Bütün insanlar günah ediblikdə sonra Allah Subhanahu taala onlar üçün yəni mühlet də verir, imkan da verir ki, tövbə etsin. Tövbə etdikdə də qəbul edir. Yeganə məxluq türki tövbə belə qəbul olmayan tövbəsi. Yəni lənət onun əbədiyyə üzərindədir və ona qiyamətə qədər səbrizlənmələt verilib. Və yenə məxluq, məxluqdur ki, bunun üstünlüyü şey, bunun əksinə əzabdır ki, daha çox günah işlərsin və əzabı cəhənnəmdə daha çox olsun. Yenə məxluq türkənə qiyamət gününə günün qədər ölməzliyi verilib. Əbədi qiyamət gününə də yaşayacaq. Sonra isə cəhənnəm əhlinə olacaq, artıq orada onun əbədiyyyəti başqa bir Əbədi əzab üstündə Peyğambar s.s. günlərin bir günü namaz qıldıqda namazın əsnasında deyir ki, səndən Allaha sığınıram. Müştəfə, təkrar edir. Sonra deyir, Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm. Sahabilər deyir ki, Peyğambar s.s.s.in belə dediyinə işitdik, sonra da gördük uzadıb, ki, əllərini uzadıb, sanki nəyə tutub saxladı. O namazı bitirdikdən sonra biz dedik ki, Allahın elisi, biz sənin əvvəllər namazda Demədiyin bir şeyi dediyini eşitdik və əllərinin da gördük. Belə şey deməzdən əvvəllər. Əl və namazda uzatmazdın. Yani, artıq hərəkət eləməzdir. Peyğəmbər sələm deyək ki, Allahın düşməni iblis gətirdiyi alohu mənim üzmə vurmaq istəyirdi. Ona görə də mən səndən Allah'a səqınıram, dedin üç dəfə. Sonra da Allahın lənəti ilə səni lənətləyirəm dedin və onu tutub saxladım. Əlimlə o tutub saxladım. Və and olsun Allaha ki, əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, Süleyman a.s. dua etmişdi ki, Allah subhanət aleyhə insanları, cinləri, ilmanları, ona tabi etsin. Əgər qardaşımız Süleymanın duası olmasaydı, onu tutub bir yerə bağlayardım və Mədinə sakinlərinin, ısaqlarının gəlib onu oynatdıqlarını görərdiniz. Lakin, Süleyman a.s. duasını görəb ə.s onu bıraxtı. İblis o vaxt mələklərlə idi. Sonra Allah taala onu qovdu cənnətdən və ona da Adəm ə.s. və onun yollaşından hamısını əmr etdi ki, yerə inib. Yaxşı, Adəm ə.s. yerlə məşgün başladı. Bəs, iblis aradadır. Göydədir, yerdədir, aradadır. Səhir rəva etdi, gəlir ki, iblisin taxttazı suyun üzərindədir. O daim orada oturur. Və alıq, mühüm məsələlər olduqda, onun o əskərləri Aldada bilmədikləri adamları və yaxud cinləri özü gedib yoldan çıxarır. Bunu da o bacarır. Yəni, onun görür neçə illər, adam ə.səlamdan indiyə qədər təcrübəsi var. Bir üslub yoldan çıxara bilmirsə, digər üslubu istifadə edir. Yəni, onun üslubları çoxdur. Kim Allah sığılsa, mələkərini qorursa, iblisin o üslubları heç biri fəalda verməyəcək. Kim Allahdan üzv döndərsə, vallahi ki, heç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 Yəni, iblisin özü elə şeytandır. Şeytan arzə məxluqdur, belə belə bir şey mənə malum deyil. Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. İbn-i Həcər Rahimahullah ki, o şeytan cinsindəndir. Və şeytanın özü də hər bir yaramaz işlər görən, asiliyədən, günah işlər görən cin və insanlardır. Nədər bu dür, nə izah edir onu? Və İblis sözünün özü, alimlərin əksəriyyəti deyil ki, əcəmi bir sözdür, yəni ərəb dilində olan bir isim deyil. Ərəb dilindən başqa dildə olan bir isimdir, lakin bəzilərdə deyil ki, ilə ərəb dilinə keçmiş isimlərdən sayılır. Mənası da, bəzilər deyil ki, hətta ümidini itirmək deməkdir, əysə. Çünki İblis Allahın rəhmətindən ümidini üzdü. Tamamilə üzdüb, buna görə də ona o ad verildi, iblis adı. Və onun adlarından biri, bəzi alimlər deyir ki, bu da hədisdən sabit deyil, sadəcə alimlərin fikri reyidir, ona o iblis adı verilməmişdən əvvəl adı idi adı əzazeliydi. İblis adı verilməmişdən əvvəl məlşə arasında olanda adı əzazeliydi. Lakin bu sadəcə alimlərin reyidir, heç bir sabit bir rəvayət yoxdur. Həmsinin onun adı hərisiydi, bu ad sabit olurdu. Çünki Adam ə.s. o şu, uladı olduqda gəlir ona, onlara, deyir ki, adını Abdülhəris qoyun. Onlar da Abdülhəris qoyur. Uşağın adını Abdülhəris qoyur. Başa düşmürlər ki, Abdülhərisin özü şirkdir. Yəni, hərisin oğlu şeytanın oğlu. Və şeytanın qulu, övür istəyirəm. Bu tür nə? Bilmədən o xətanı edirlər. Həmsənin deyirlər ki, onun adlarından biri də həkəm deyil. O da sabit bir şey yoxdur. Kunyası var, Əbu Murra. Buna da dair bir sabit bir şey yoxdur. Bəzi alimlər də, Nəbul Ali və s. deyir ki, Allah s.ə. əmr etdikdə ki, adama səzdə edin. Ancaq o mələklərə əmr etdi ki, onlar yeryüzündə idlər. Yəni, bütün mələklərə aid deyil bu əmir. Ancaq yeryüzündə olan mələklərə aiddir. Lakin bunun heç bir dəlli yoxdur. Çünki Allah subhanətə alə ümumi şəkildə deyil ki, mələklərə əmr etdi. Və bura bütün mələklər aiddir. Bunu deməyə bir əsqis yoxdur. Sonra Həzən-ül-Basr-ı Rahimə Allah deyir ki, bəzi alimlərə etiraz olaraq, yəni bəziləri deyir ki, iblis mələk idi, lakin adı cin idi. Yani bu çox qəribə bir şeydir. Deyir ki, kənə min mələyikəti yuqalü cin. Bu çox e, bir təfsirdir. Mələklərdən idi, yəni mələk idi, amma adı cin idi. Həsan al-Basrıqda deyir ki, rəhəmə heç vaxt, heç bir anlıq belə mələk olmayıb. Onun əsli cindir və oddandır. Adəm, necə ki, Adəm ə. Ey, insanın əsli Adəmdir, torpaqdandır. Sonra Çünki <gülüyor> tərahiməhullah deyir ki, burada, yəni bu ayədə Allah səhələ göstərmə onun təkəbbürlüyüdür. Nə ilə o təkəbbürlüyü etdi? Hacın bayaq bundan əvvəl bir ayə gətirdim. Onlar da deyir ki, Ə əssü dilimə xaləqtəti ilə balçlıqdan yarattığına mə səzdi edəcəyən. bir ayədə deyir ki, qalə ənə xayrun minhə qalə ənə xayrun minhə xaləqtəni minnərin və xaləqtəhu minn Mən ondan xeyirliyam, mən Allah tərəfindənəm. Məni oddan yaratmısan, onu isə palçıqdan. Allah bilir. Yəni İblis heç bir şeyə əsaslanmadan onun arzululuğu məhz buradan əmələ gəldi ki, o Allahın dediklərinə əsaslanmadan öz ağlı ilə müqayisə edib bəzi ağlına uyanları kimi, öz ağlı ilə müqayisə edib və dedi ki, mən oddanam, o isə palçıqdan. mən ondan xeyirliyam. Odun faydası var, palsadın əsas bir faydası yoxdur. Od istəyir eləyir, qızdırır, palsadın şəhəs bir fayda vermiş. Bu cürlə müqayisə elədir. Qiyas etməklə, əsasız qiyas etməklə rasıq və görürsünüz kafir oldu. <coughs> demək, demək, iblisin kafir olmağının səbəbi nə idi? Əsas səbəbi. Burada bilincəlik var. Həsəb, pahılıq. Həsəd paxıllık barəsində də qısağa sizə bəzi məlumatları verəcəm. Məsələn, əvvəla həsəd paxıllık elə bir dəhşətli bir şeydir ki, Allah Subhanahu taala peyğəmbərlərinə əmr etdi ki, bu şeydən Allah qorusun. Nəyə görə? Çünki həsəd paxıllık insanı hətta xəstələndirə də bilər. Gözə gətirər, öldürə də bilər. Həsəd paxıllık o qədər qorxulu şeydir, odur ki, müəmin, Gün ərzində hər namazdan sonra 5 dəfə bu surəni deyir. E, hər namazdan sonra bir dəfə bu surəni təkrar edir. 5 dəfə deməli, gün ərzində bunu təkrar etmiş olur. Sonra, səhər axşam zikirlərində 3-3 bu surəni təkrar edir. Bu da eləyir 6-ı, o da 11-i. Və qabaq yenə bu surəni təkrar edir. Bu da o 14. 3 dəfə də 10-da təkrar edir. qədər bunu təkrar edir ki, Allah s.ə. onu həsət vaxtı xalıqdan qorusun və Allah təala verir ki, qul əuzü birəbisləq min şərri məxləq və min şərri ğawsin zəvəq və min şərri nəfəsetin ləqab və min həsidin izə hasəd. Görün Allah təala necə dəqiq danışır. Deyir ki, deyir ki, Sülhün Rəbbinə fəna haq qaran. Fulan, fulan, fulan, şeyin şərindən və sonda ayənin sonun, sonuncu ayədə 5-ci ayədə deyir ki, paxıllıq edərkən paxılın şərindən. adamın şəri olmur. Bunda var.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 Nə yəxtdir, əvrə? Axı, bunu Allah istəyib, ona verib. Sənəm istəməyib, ona istəyib. Yəşə. Birinə quvvə verir, birinə qardövlət verir, birinə elm verir. Allah subhanətə alə lütfüdür. Kimə istəsə, ona da verir. Və görün, Allah da nə verir? Bir, Əm yəxsidunən nəsə ələ mə ətəhumullahi minfabliyək? O, sonlar Allahın öz niməsindən bəxş etdiyi şeyə görə insanlara həsadə vardırlar.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 Ey Allahın qulları qardaş olun. Görürsünüz, həsad aparmayın, nifət etməyin və arxa çevirməyin. Ey Allahın qulları qardaş olun. Və İbni Teymi Rahimə deyir ki, hər bir insanın qəlbində o həsad olur. Heç kəs deyə bilməz ki, mənim qəlbində olunur. Çünkü göz görür və qəlb başlayır fikirləşməyə ki, niyə onda var, məndə yoxdur. Niyə? Və deyir ki, Ali cenab olan insan onu boğur, saxlayır, üzə çıxarmır. Allahdan qorxur. Amma əxlaqsız, yaramaz, tərdiyəsiz onu üzə çıxarır. E, dərhal onu göstərir. Sonra <coughs> bu elə bir şeydir ki, iblisi lənətullahi aleyhi gətirib kafir olmağa çıxartdı. Lənətullahi aleyhi deməkdə heç bir bidiyat iş görmürən. Bəzi Quranilər deyir ki, iblisə lənət oxumaq olmaz. Demək olmaz ki, Allah e, iblisə lənət olsun Demək olar ki, Allah mələlət etdi. Bu, çox səxf fikirdir. Ayşə radiyallahu anh deyir ki, lə'nətullahi aleyh. Allahın lə'nəti olsun iblisə. Lə'nətləyir iblisi. Və <coughs> həsət həmsinin insanın elmini əlindən alır. Və aqibətini, nəticəni onun üçün çox pis edir. Aqibəti çox pis olur. Hər bir həsət aparanın tarix boyu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 qodru çi susuruq və qəlbimizlə o əməllə nifrət edirik. Xəfni Əhnəf ibn Kays rəhməhullah gör necə gözəl söz deyir. Deyir ki, tənbeh, etmək nifrət etməkdən daha xeyirlidir. Qalbindən nifrət etməkdən isə kəl sözünün üzünə deyə onu tənbeh et, bu indisə səndə nəyib yox. Amma sözünün üzünə deyir. Vaxt gələcək o başa şey düşəcək ki, sən onu çox istəyirdin deyə təmmə edirdin. Çox istəmə istəməyirdin, tülkü kimi, ikiyüzlü insanlar kimi Güzdə gülərdin qəlbində nifrət edib onun üçün hilələr qurardın. Allah da sənə hilə qurardır və Allah da səni məhv edərdi. Beləliklə, bütün bunları cəm edib demək olar ki, kim özündə indi sayacağım, indi sadaladığım sadal sadaladığım şeyləri görsə, bilsin ki, onda həsəd var və tələssin o şeyləri özündə müalicə etsin. Birincisi, öz əqidəndə olan məsəlçdaşının xətasına sevinmək. Niyə sevinirsən? Əvvəla insandı xəta edə bilər. Hər kəs xəta edə bilər. Peyğəmbər deyil ki, xəta etməyik. Xəta etmiş isən, onu niyə sevinməlisən? Və onu niyə cəmağa taraxında yaymalısan ki, ulan, xəta etdi? Deməli, bu, səndə həsət doğurur deyə bunu edirsən. İkincisi, onun hər hansı bir məclisdə iştirak etməməsinə sevinmək. Üçüncüsü, onun tənə edilməsinə sevinmək və bununla rahatlıq qatmaq. Əlhəmdülillah, onu hamı tənə edir. Gözdən salmağa çalışır. Gördüncüsü, onun haqqında soruşulduqda onu mədəmmətlə xatırlatmaq. Soruşulduqda ki, filan kəsək tanıyırsan, Allah bilir kimdir, bilinmir kimdir. Üçüncüsü, onun hər hansı bir məsələyə görə Müraciət edildikdə, yəni, o adamdan həmin məsələni soruşduqda həsat aparanın qəlbindən sıxıntı keçmək. Həsat aparanın qəlbindən sıxıntı keçirik. Niyə ondan soruşurlar, məndən soruşmurlar? Niyə? O məndən çox bilir. Halkıncı onun elminin az və dediyinin faydasız olmasını iddia etmək. Öz də əsasız olaraq yeddinci onun səhv etməsi üçün səy göstərmək və verdiyi cavabları təngil etmək. Belə halda 8 onun xeyirxah işlərindən danışmamaq. Bu xüsusən rafizlərin hamısından yox, əksər rafizlərin işləri bir ki, sahabelərin yaxşı işlərini deməyə var ki, daim çox vaxt danışmır, o barədə susur, həmçinin onların xətalarını zəmat arasında ifşa edərək, yayaraq onlara qarşı nifrət qoyatmağa çalışırlar. Bütün bunlar qəlbindən çıxsın deyə, qəlbini həsətdən təmizləyəsən deyə, müalicə edəsən deyə, indi deyəcəyim şeylərə riayət et. Buna riayət etsən əlbəttə ki, qəlbini təmizləyəcəksən və qəlbində qardaşına qarşı heç nə olmayacaq. Olan şeylərə də gəlib deyəcəksən,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 Pişi şey versinə, də dua edərdinlər. Həmçinin çalışmaq lazımdır ki, onun yaxşı əməllərini, həsəd etdiyin adamın, yaxşı əməllərini sevəsən. Vallahi ki, biz qardaşlarımızın hamısının yaxşı əməllərini sevirik. Çünki məhz bu dini yaymaq üçün səy göstərərlər. Əgər o dini yaydır Allah onları sevirsə, biz nə çarəyik onu sevməyək. Sadəcə olaraq biz onlara Allah xakirinə müəyyən bir əməllərini nifrət edirik. O şey ki, Allah Ona da biz qəzəblənərik. Nəyə Allahın qəzəbi tutur? Biz qəzəblənməsək, deməli Allahın, Allahın qəzəbinə düşər olanlardan biri deyilə biz olaqcaq. Həmçinin onun həzət afardığın adamın ailəsindən hal-əhval tutmaq. Beləliklə də arada olan məhəbbət artır. Onu ziyarət etmək. Və ziyarət etdikdə o məqsədinə ziyarət etməmək ki, bunun vəzifəsi var, pulu var mənə nə lazım ola bilər və sairə. Xeyr. Ziyarət etdikdə Allah xatirinə ziyarət etmək. Əgər siz bu xeyri, bu mükafatı əldə etmək istəyirsinizsə. Peyğəmbər (s.ə.s) deyir ki, bir nəzar Allah xatirinə bir kənddən başqa bir kəndə qardaşını ziyarət etməyə gedir. Allah təala bir mələk göndərir ki, ged ondan soruş soruşur. Nə üçün gedir o kəndə? Bəli Allah bilmirdi ki, o nə üçün gedir? Bilirdi. Mələyəyə sübut etmək üçün öz mərhəmətini, öz lütfünü mələyəyə sübut onu göndərir ki, ged Və həmin o bəndəni müjdələmək üçün o məl mələyi göndərir. o bəndə dedikdə işte ki, mənim onunla heç burası məzağım yoxdur. Heç onun dənə verəcəyi yoxdur. Mən onu sadəsə Allah xatirəmə sevirəm. Ona görə da onu ziyarət edirəm. Mələk deyir ki, Allah qala da səni, onu sevdiyin kimi, Allah qala da səni sevir. Sən onu sevdiyin kimi, Allah da səni sevir. Şimdə? Sonra həmsinin <coughs> Tənə edildikdə onu müdafiə etmiş Amma xətalarını bəyan etmək lazımdır. Xətalarını da bəyan etdikdə əsr-mövmün gelib xəta edənin özünə bəyan edər. Xətasını düzəsin. Və ümumiyyətlə xəsədi, müaliyyət etmək üçün bundan da çox usullar var. Bunlardan yalnız və yalnız bəzilərini sizə deyətləyib. Sonra <coughs> Allah s.ə.v. deyir, istəqbara. Şeytan, iblis təkəbbür göstərdi. Təkəbbara da deyə bilərdi. Də i̇stəqbara. Sin hərfinin burada olması müəllif deyir ki, mübaləxədir. Yəni, təkəbbürlüyü onun başqalarının təkəbbürlüyünü oxşamadı. Həddindən artıq yüksək Bir təkəbbürlüklə və valıq etdi, özünü daxtı və səcdə etmək istəmədi. Və Peyğəmbər s. səlləm qəlbində zərrə qədər elə bir təkəbbürlük olanın cənnətə girməyəcəyi barədə artıq əvvəzidən müjdələyib. Müjdələyib. Deyib ki, qəlbində zərrə qədər təkəbbür olan şəxs cənnətə daxil olmaz. Nəhə ki, Məhəmməd s.ə.v, hətta bizdən əvvəl olan Peyğəmbərlərdə, hamısı təkəbbürlü olmaqdan Allaha sığınıb, ondan uzaqlaşıb, öz tərəftarlarına, ölladlarına, yaxınlarına da bunu nəsiyyət ediblər. Birini misal çəkək. Səhiyyə hədistdir. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Allahın Peyğəmbəri Nuh ə.s. ölüm anı Nuh əsəv Ölüm anı yetişdikdə oğluna dedi, mən sənə öz vəsiziyyətini söyləmək istəyirəm. Sənə iki şey əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. İki şey əmr edir və iki şeyi qadağan edirəm. Sənə lə ilə illə Allah'a əmr edirəm. Lə ilə illə Allah kəlməsini tələffiz onu başa düşmək, ona əmər etmək, hər bir şey ad edir. Sonra izah edirdir, çünki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 Axı, ah, bunu bütün insanlar, bütün bəşəriyyət bunu deyil. Deyil ki, Eymusa, əgər bütün yedi göy, yedi yer, onların arasında olan hər bir şey gələrin bir gözlə qoyulsa, ələ-ələ, Allah başqa bir gözlə qoyulsa, məki ağır gələr. Hətta digər gözündə olanlar göyə qalxar, uçar. Ağırlıqdan. Və hədisi bilirsiniz, məşhur hədisi gözünün gördüyü son məsafəyə qədər olan 99 dənə dəftər gətiririz. Hamısında da içi günahla doludur. Hər bir dəftərin məsafəsinin uzunluğu gözünün son gördüyü məsafəyə qədər olur. Təsəvvür edirsiniz? 99 dənə o cür dəftər, hamısında içi günahla doludur. Bu tərəzini bir gözünə qoyurlar. Balaca bir kağız parçası gətirirlər ki, o biri gözünə qoysun. Bu da bunun yaxşı bir əməlidir, nə isə deyir də ona. Bu da baxır, öz üzündən utanır ki, bu nədir? Bu böyük günahın qarşısında balaca bir kağız parçacığı. Bir, bu Bunun qarşısında bu bunu neyi nə bilər? Açırlar içindəki ləylə ilə, ilə Allah. Qoyunlar tərəziyə, dəftərdən hamısı göyə qoyur. Bu ağır gəlir. Lakin o ləylə ilə, ilə Allahın mənasını bilmək, onu əməl etmək lazımdır. Ləylə ilə, ilə Allahı sadəcə ilə belə deməyin heç bir faydası yoxdur. Onun mənasını dərk etmək və onu əməl etmək vacibdir. Sonra <coughs> Görün, necə izah edir Nuh Aleyhisselam oğluna. Deyir, əgər yedi göy və yedi yer bağlı bir halqa kimi olsa, məhkəm bağlı bir halqa kimi, lə elə illallah onları bağır, dağır, dağdır, darmadağın edər, sındırar. Təsəvvür edirsiniz, o kəlmənin qurbəsinə baxın. Necə qurbəti, güclü kəlməni. Və həmsinin ikinci bir sənə həb elə əmr edirəm Subhanallahı və bir kəlməsini. Belə ki, Bu hər şeyin duasıdır. Hər bir şey. Subhanallahi və bihamdihi. Sizə də dedim ki, Buxari rahimehullah kitabını bu dua bitirir. Subhanallahi elazim, subhanallahu və bihamdihi, subhanallah elazim. Bihamdih. Onun fəyəsində, bu duanın fəyəsində, subhanallahi və bihamdihi fəyəsində yaradılanlara ruzi verilir. Bir dənə bu cümlənin fəyəsində Nuhalə salam deyir bunu. Subhanallah Subhan de, Allah bir həmd edəmək Allahım, sən paşa müqəddəssən. Allah paşa müqəddəs deyəcəm. Bütün həmdlər ancaq ona nəxsusun. Bir də bir kəlmə demək ilə, Əvvəlcə hər bir şey üçün dua edirsən. İkincisi, bunun sayəsində, bunun vasitəsilə sənə Allah talar huvzu verir. Sonra deyir ki, səni şirk koşmağı, Allah şəhər qoşmağı və təkəbürlük etməyi dərağan edirəm. Nuh aleyhissalamın vəsiyyəti bitdi. Sahabə Peyğəmbər s. deyir ki, şey, Allahın eləcisi, şirki başa düşdük, əs təkəbbürlük nədir? Şir və dərk eləmir ki, təkəbbürlük nədir? Əsr təkəbbürlük. Və sonra deyir, gözəl qaytanı, qəşən qayət qafısı olması, bizlərdən birinin gözəl qaytanını, qəşən qayət qafısı olması təkəbbürlükdür. Yəni, hər hansı birimizin qəşən bir əqqəsi ola bilər. Həmsində gözəl ceymi ola bilər, gözəl maşın ola bilər, gözəl evi ola bilər. Təkəbürlükdür. Peyğambar deyir ki, xeyr. Sahabı yenə soruşur. Dostlarının sayının çox olması, həmişə onlarla oturub durması, məclislərdə olması təkəbürlükdür. Rasulullah Əsələm yenə deyir, xeyr. Deyir, onda bəs təkəbürlük nədir? Görün, nə deyir. İ Peygamber s.s. deyir ki, loğalıq və dikbaşlıq edərək haqqı qəbul etməmək və insanları alsaq gözlə baxmaq. İnsanlara alsaq gözlə baxmaq. Budur təkəbbürlük. Allah s.ə.və bizi belə bir təkəbbürlükdən, şirkdən qorusun. Sonra, bu ayədə kafirlərdən oldu dedikdə, Allah s.ə.və Asi oldu demək istəyir. Bu asilik kafirlik deməkdir. Bu, belə bir asilik kafirlik deməkdir. Çünki asilin öz tərəcələri var. Elə asilik var ki, İslamdan sıxarmır insanı Və elə asilik də var, İslamdan sıxarır və kafir İblisin asili isə, Allah pis asili idi. Onu əbədi kafir etdi. Əbədi kafir. İblis lə'natullahi aleyh Gör, nə də məyusdur. Peyğəmbər əsasəlləm deyir ki, Adəm oğlu, istənilən bir insan, Quran-ı kərimi oxuduqda, səzdə ayəsində gəlib çatdıqda, elə ki, səzdə edir, şeytan geri çəkilir bir kənara, da başlayır ağlamağa. Etiqat edin, e, bunu. Hiss edin bunu. Quran oxuduqda, səzdə ayəsində gəlib çatdıqda, səzdə etdikdə, Bilin ki, siz səzdə edən vaxt şeytan kənara çəkilir və başlayır ağlamağa. Ağlıyır və görün nə deyir? Vay, mənim halıma deyir. Adəm oğladına səzdə əmr olundu və o səzdə etdi, Allaha itaib etdi. Bunun vasitəsilə, bunun sayəsində də cənnətə daxın oldu. Mənə isə səzdə əmr edildi. Asi oldum da bunun sayəsində cəhənnəmə daxın oldu. Etiraf edir ki, cəhənnəm əlindəndir. Subhanallah, etiraf edir ki, cəhənnəm əlindəndir. Necə ki, onun yolunda olan bəziləri etiraf edir ki, biz cəhənnəmə düşərik, heç nə olmazı 19 mələyə qalib gəlib, oradan çıxarıq və cəhənnəfə düşərik. Halbuki 19 mələyi o rəqəmi Allah subhanətəliyyə onlar üçün bir imtihan etdi. Sayını az göstərdi ki, onlara elə gəlsin ki, onlara qalib gəlib cəhənnəfə, cəhənnəmdən çıxa biləcəklər. <gülüyor> Onlar ise onların biriyle bile mazara bilmezler. Sonra Allah Teala der ki: "Vekunna ya Adem, sku'na enta ki: "Ey Adəm, Zürre ilə birlikdə cənnətdə sakin ol." Quranda elə bir ayə ki, Allah qadınla əlaqəli varsa, hamısında zəvç gün deyilir. Bunu Allah təala deyir. Və bu da ən fəsahətli, bəlağətli bir üslubdur. Qadına zəvç deyə müraciət edilir. Kyer zəvci deyə müraciət olunur. Amma Allah Subhanahu quranında elə bir yoxdur ki, elə bir yerdə yoxdur ki, desin zəvjatı. Zəvç deyə müraciət edilir. Lakin bu demək deyil ki, qadına zəvliyətini demək olmaz. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) Açıq aydın deyir ki, ya fülən, həzih zəvcəti fülənə. Hey, filan kəs, bu mənim filan zövcəndir. Zəvcəti deyir. Demək, hər ikisini istifadə etmək olar, lakin Allah s.ə.q. quran kərimdə yalnız və yalnız zəvc deyə istifadə edir. Sonra <coughs> Adəm a.s. zənnətdə nə zaman daxil olub. Yəni nə zaman cənnətə, cənnətdə sakin olub. Nə zaman Allah onu ora məskunlaşdırıb. Demək, Peyğəmbər sallallahu deyir ki, Əbu Əliyə deyir ki, adam anəsə salam cümə günü xalqı xəلق edildi. Keçən dəfə dedim ki, əsrdən sonra, məğrib əsrlə məğrib arasında bir saat var idi ki, o bax, xəلق edildi. Cümə günü cənnətə daxil oldu və da, cümə günü də cənnətdən Bunu da Abu Laliyə öz başından Buna aid səhih hadis var. Hədisə əsaslanır ki, cuna gün yara bulub, cuna girib daxil olub və cuna günlə cənnətdən çıxıb. Və cənnətə daxil olması da, cənnətdən çıxması da rəvqəsi ilə birgə olub. Patinc zövqcəsinin nə zaman xalq edildiyini Allah bilir. Biz yalnız onu bilirik ki, zövqcəsi onun qabırğasından xalq edilib. Amma nə zaman xalq edildiyini Allah bilir. Heç bir hədisdə bu sabit gəlməyib, variq olmayıb sadəcə qabırğadan əmələ gəldiyini, yəni qalgeldiyini səhih əhdislərdə oxuyub görürük. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm verir ki, qadınlara diqqət edin. Çünki qadın qabırğadan yaradılmışdır. Qabırğa da ən çox əyrilik, onun yuxarı məhəyasındadır. Onu düzəltmək istəsən, sındırasan. Düzəltməsendə əyri qalacaq. Mütləq şək qadınlara diqqət yetirin. Sonra Allah-u onları cənnətə məskunlaşdırdıqda nə əmr elə? Ver ki, Və kulə min hər raqədən, həyç və Orada olan nemətlərdən rahatlıqla istədiyiniz qədər, istədiyiniz yerdə yiyin, köp eləyin. Və lətəqraba həzihə şəcəvətə, fətəkunə minəz zalimin. Amma bu ağaza yaxınlaşmayın, yoxsa zalimlərdən olarsınız. Hansan ağacıdır. Bu ağacın barəsində heç bir səhih rəvayət yoxdur. Sadəcə alimlərin rəyidir və bu rəylərə və əsaslanmaq da olmaz. Heç birini bir rəvayətlə saxlandırmırlar, bir ayə, hədislə əsaslandırmırlar deyə. Qeybi bir məsələdir. Bunu da demək ki, ağaç filan ağacdır olmaz. Bəziləri deyib ki, sündürdür, bəziləri buğda, bəziləri üzüm, bəziləri bağam, bəziləri əncəbəzdirləri, xurma, bəzən zeytun. bir şeydir, lakin səhih budur ki, O ağacın nə hə ağacı olduğunu Allah bilir. Allah o ağaca yaxınlaşmağı onlara qadağan edir. Bu da onlar üçün bir imtihan edir. Lakin bu imtihanla onlar yaxşı çıxmadı. Şeytan onlara allatdır. Aldatmaqda da şeytanın onları allatmasında onlarda hiçbir günah yoxdur. Biz deyə bilmərik ki, onlar bunu etməkdə günaha batdılar. Günahkardırlar. Onlar bunu etməklə xəta etdilər. Asili etdilər. Yəni, əmrə tabi olmadılar. Amma demək ki, onlar bunu etməklə küfrətdilər və s. Olmaz. Peyğəmbərə belə şey yaraşmaz. Xəta etdilər. Xəta etməkdə də onların əsası nə idi? Şeytan gəlib onlara and isti. Onlar baxdılar ki, Allahın əmrini üstün tutsaq, yoxsa şeytanın andını qəbul edək. Hər ikisi böyük bir şeydir. Lakin iki bu müqəddəs Ata və şeytanın andını daha üstün tutdu. Şirin Şeytanın andını, şeytan andı istəyirə. Yani. Andisi deyir ki, Allah'ın dostu mən sizə nəsiyyət istəyirəm. Siz bu ağızdan yesəniyiz, bu da ayayla sabit deyir. siz bu ağızdan yesəniyiz, əbədi yaşayacaqsınız həmişə. Və əbədi o mülk hamısı, sizdə olan nə qədər ki, mülk var, heç vaxtda o puç olmayacaq, nəhv olmayacaq, hamısı sizin olacaq. Allahə inamdır. Yəni o inamını qəbul etdi. Şeytan beləliklə bunun vasitəsilə Allah Subhanahu "Fə əzəlləhümə şeytan həni. Bunun vasitəsilə şeytan onları müdriənəyə, yəni səhv etməyə sürgətdi. Onları səhv etdilər. Belə ki səhvlərini başa düşdülər. Bu ayədə də deyilir ki: "Rabbənə zələmən Bax Allah qalaq dem onlara demişdi, fətəkunə minə zalim, siz zalimlardan olacaqsınız, əgər bu ağaza yaxınlaşsınız. Onlar da başa düşdülər ki, yaxınlaşdılar ağaca, nə zalimlardan oldular. Odur ki, Allaha dua edib deyir ki, Rabbana, zaləmlə əmpusinə, əyləm təqvirlənə və təbhəmlə lələkunən nə minər xasirin. Eləbimiz, əgər biz zalimlardan olduk, bunu etməkdə, ağaca yaxınlaşmaqla zalimlardan olduk, əgər sən bizi bağışlamasan, bizə rəhm etməsən, fikirə ziyana uğrayanlardan olaraq. Amma Allah Subhanahu onları bağışladı və gələcəkdə Allah ey, ey, ayə Allah Subhanahu taala Allah onları bağışladı. Demək, "Fə zəlləhümə şeytanu anhə" deyir istəyir. Baqlar, nə deyim? Dedim ki, iblis elə özü şeytandır. Ayrıcı bir şeytan məxluq yoxdur. İblisdən söhbət gedirdi, Allah subhanahu aleyhi və ki, fəyidələ homək şeytan. Şeytan onlara Allahdır. Yəni, həmən o iblis şeytan idi. Demək, iblisdə istənilən adı olan bir cində, istənilən adı olan bir insanda, hər hansı bir insan adı filan kəs, cin adı falan kəs şeytan ola bilər. Ayrısa bir şeytan məxluq deyil, belə bir şey, mənə məlum deyil, mənə bəlli deyil. Çünki başqa bir ayə var. Allah subhanətə alə deyir ki, minəl cinnəti və nəs. Şeytan ya cinlərdən olur, ya insanlardan. Ve Peyğəmbar salsayla məmr edir. Te'auvaz billəh minəl şeytan insi və cin. Cinlərdən və şeytan, e, insanlardan olan şeytanlardan Allah asılın. Demək, ya cin olur şeytan, ya da ki, insan. Ayrıca belə bir məxluq olduğu mənə bəlli deyil. Sonra Allah Subhanu Teala şeytanın onların necə səhif etməyə, müdürəməyə sövb etdiyini bu ayədə göstərmiş. Amma başqa ayələrdə Taha surasının 116-cı ayəsindən 123-cü ayəsindən qədər göstərir və deyir ki, biz mələklərə əmr etdik, Adəmə səzədə etsinlər, iblisdən başqa hamısı səzədə etdilər. İblis imtina etdi, sonra biz Adəmə əmr etdik və dedik ki, bu sənin düşmanındır. Ənə <gülüyor> həzədə u və Həm sənin zəc zənin düşmanındır. Həm sənin həm də sənin zəlinin düşmanıdır. Fikir verin, görün nə deyir ha. Əbdəzə xəbərdar verdir onlara. Fəlä yoxdurcən Ki, səni cənnətdən çıxarsın. Və bədvəxt olasan. Allah Subhanahu <-ı ətəqətəqə fələtəqə> bu tur növlə <ona> başa salır. Fəvas fə səleyhəş şeytanu. Şeytan ona vəsvasə etdi. Nə vəsvasə etdi? Qaləyə sizə sənə əbədi bir ağac göstərim. Əbədi yedinin ədədi olacaqsan. Görürsən nə deyir? Deyir ki, əllə təcüə fiha və la ta'ra. İstəyirəm. Allahu Subhanahu taala ki deyir, bədbəxt olarsan, get cənnətdə qal, o sən nə bir acılıq, ne də bir Çılpaqlı bir üzgələr. Daim toxulacaqsan, əylində də libat olacaq. Və həmçinin sənə nə bir susuzluq, nə də bir isti hərabət üzgələr. Bundan sonra deyir ki, və şeytan ona vəsas etdi, ki, sənə elə bir ağacı göstərimmi? Həmçinin sənə puç olmayan, köhnəlib xarab olmayan bir mülkü göstərimmi? bunu dedikdən sonra, and sonra, Adem Əleyh Savanlıqının zövcəsi həmən o ağacdan yedilər. Yedikdən sonra onlara öz övrət yerləri görsəndi və başladılar ağacın yarpağından övrət yerlərini örtməyə. Beləliklə də səhəfə yol verdilər. Amma sonra Rəbbindən bəzi kəlmələri öyrəndi, Allahı tövbə etdi və Allah əsbələ onları bağışladı. Bağışladıqdan sonra Allah da olanların hamısını əmr etdi ki, yeryüzünə inin. Yer üzümdə də onlara Allah Subhanı Teala verir ki, siz ta qərar tutacaqsınız, əcəliniz gəlib satana qədər. Və o vaxta, o vaxta qədər də sizin üçün yer üzümdə istədiyiniz qədər faydalanacağınız şeylərdən sizə verəcəyik. Adım Aleyhisselam da Rəbbindən o bəyatdır, deyim, kəlmələri öyrəndi və tövbə etdi. Allah da onun tövbələrini qəbul etdi. Allah Subhanı Teala sonra onlara Əmr et, iki yer üçün insinlər. Və bu ayələrdə, inşallah, gələn dərs izah edərik. Bura qədər kifayətdir. Subhanək Allahumma və bi həmdəkə şədənlə eləyədən təstəxvir qatub